А вона, здавалося, того не зауважувала. Умер наш син, імператоре. Ви вже сказали. З ним умерло все. Він дивився на неї з неприхованою ворожістю. Все вмерти ніколи не може. Завжди лишається справа, справа життя. В його погляді. Виразно вичитувалася несамовитість. Справа життя. Коли вмирають твої діти, ти й сам стаєш мертвий, і все довкола тебе мертвіє. Усі твої справи, усі наміри, твоє існування, твоє призначення на цій землі втратило сенс. Невже він не розуміє? Ви для мене... Теж умерли імператори, а я для вас усе вмерло від нині, супроводила свої слова усміхом, який, здавалося, вибачає все зло на світі. Генріх був поза тим, поза і над зліший за зло, ненависніший за ненависть. А що їй до того? Він все ж залишався імператором. Ми звелимо дзвонити в усіх церквах по нашому сину. А на честь вашого прибуття, сьогодні ввечері мої війська увійдуть о той замок. Заубуш, як зветься замок. Якесь Монте, знизав плечима барон. Чи то Монте Белло, чи то Монтевегліо, чи то ще якесь Монте. Хіба не однаково, імператоре? Замок чи то взято силою, чи то він сам піддався. Переможці заповнили його розвеселеним гамором, смородом, нахабством. Папські прибічники втікали, лякливо тулилися десь у сутінках. Імператорське військо зухвало розпанахувало ніч червоними вогнями смолоскипів. Палили вогнище, на яких пекли цілих биків, Котили бочки з вином, Тягли під ніжу пертих баранів. Шкодували, що в цій засушеній на кістку Італії нема свиней, А свинина ж обіцяна мужнім германцям навіть у раю. Ще вельми невдоволені були тим, що тут довкола багато пустої землі а селян надто мало і нікого обдирати. Бо що таке війна, як не обдирання тих, хто шкрябає землю? Папа хотів би всю землю загарбати для церкви, для епіскопів, монастирів, аббатів. А навіщо? Церква, тримаючи землю, розведе свої балачки про те, що власність – зло, а бідність – благо що царство небесне належить тим, хто як птиці небесні не сіє і не жне, і цими дурними розбазікуваннями неминуче наштовхне тупоумних селян на думку захопити цю землю для себе. Вони дарують церкві благо, махнувши на свою долю рукою, погрязаючи возлі, бо ж ліпше погрязнути возлі, маючи землю, аніж не маючи нічого. Дурний би був імператор із своїми баронами, коли б став спокійно ждати, що з того всього вийде. І він візьме всю землю у свій залізний кулак, а всім єпіскопам, капеланам і їхньому папі дузьки. Змагання папи з імператором нагадувало дитячу гру, коли діти кладуть поперемінно одну руку на другу. Так нижня рука стає верхньою і навпаки. Чи я зверху? Тим часом зверху було імператорове. Імператор втішався перемогами. Його не зачепило горе, привезене жоною. Дітей народжують жони, а й оплакують їхню смерть також вони. Нічна учта в замку нічим не різнилася від того, що вже бачила її в в Германії. Переконалася ще раз. Не мають ці люди ні совісті, ні сорому. Черстві душею, тверді серцем усі вкупі із своїм імператором. Змушена була сидіти поряд із Генріхом. Виблискувало в кривалих вогнях золота їхніх корон. Барони і рицарі ривли від захвату своєю силою, похвалялися, як доберуться до Канос і витягнуть звід. Ти оту суку матільду разом з її недорослим вельфом, а тоді вдарять на Рим і виженуть звідти Лисого Урбана, а тоді Генріх і собі кричав про те, що вони відважні, що вони з ними він з ними, що вони завжди прийдуть туди, куди підуть, і що міцно триматимуть те, що візьмуть. Як справжній великий володар, імператор умів найбільшій дурниці виголошувати ніби откровення. Бо ж дурні іншого й не жадають. Вони харчуються звичайною їжею. На обличчі в Йопраксії завмеру сміх, яким, здавалося, вибачала вона все зло цього світу. Почувалася цілком вільною тепер усього від цих людей, від їхніх вигуків, від їхніх дурощів, від їхнього імператора. Горе своє вона перенесе сама, зате має втіху від того, що сказала Генріхові. Приїхала би сказати йому все. Заради цього можна перетерпіти навіть дику ніч у щойно взятому замку. Більше вже не забруднися цього бруду далі нікуди. Імператор помітив її усмішку, не знав чим зарадити. Стала ця жінка тепер для нього ще загадковішою і неприступнішою, тому мав рятуватися лише своїм звичним нахабством.